Книга 2. Жертва. Розділ 1. День 15. Роберта Беламі долали сумніви. Невже був ще одинадцятий свідок? А якщо так, то чому ніхто з інших пасажирів навіть не згадав про нього? Клерк, який продавав квитки на туристичний автобус, знав лише про семеро пасажирів. Роберт був переконаний, що власник Балагану Зугоршини помилився і можна просто проігнорувати його слова, вважаючи їх вигадкою. Але Роберт був надто дисциплінованим і не міг собі цього дозволити. Слова Бушфекете необхідно перевірити, але як? Роберт подумав про Ганса Бекермана Водій автобуса повинен точно знати. Він зателефонував до Sunshine Tours, але контора була закрита, а в телефонному довіднику не було номера телефону Бекермана. Роберт вирішив повернутися до Швейцарії та все з'ясувати на місці. «Не можна залишати білих плям», – подумав він. У Цюрих він прилетів пізно вночі, повітря було свіже і морозне, світив повний місяць. Роберт взяв на прокат автомобіль і вирушив уже знайомою дорогою до маленького села Капель. Проїхавши повз церкву, він зупинив машину перед будинком Бекермана, переконаний, що прийшов сюди в гонитві за примарою. Світла в будинку не було. Роберт постукав у двері, зачекав, знову постукав, відчуваючи, що починає замерзати на холодному нічному вітрі. Налешті, нарешті двері відчинила пані Бекерман, одягнена у линялий фланеловий халат. Що ви хочете? Ви пам'ятаєте мене, пані Бекерман? Я репортер, який пише статтю про Ганса. Перепрошую, що турбую вас так пізно, але справа дуже важлива, і мені треба поговорити з вашим чоловіком. Його слова були зустрінуті мовчанням. Пані Бекерман. Ганс мертвий. Роберт відчув, як по тілу пробігло тремтіння. Що? Мій чоловік мертвий. Мені, мені дуже шкода. Як це сталося? Його машина зірвалася з урвища. Голос її був сповнений гіркоти. Ці прокляті поліцейські сказали, що він накачався наркотиками. «Наркотиками?» «У мене виразка, але лікарі не можуть навіть прописати мені наркотики, щоби знімати біль. У мене на них алергія», – згадав його слова Роберт. «Поліція сказала, що то був нещасний випадок?» «Так». «А Ростен робили?» «Робили і виявили в організмі наркотики. Нісенітниця якась». Роберт не знав, що відповісти. «Мені дуже шкода, пані Бекерман. Я...» Двері зачинилися, і Роберт залишився один холодної ночі. «Одного свідка немає. Точніше, вже двох. Леслі Модершет загинув під час пожежі». Роберт стояв і розмірковував. «Два свідки мертві». Він згадав слова інструктора з ферми.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 «Те, що сталося, мало бути збігом, але треба перевірити цього загадкового пасажира». Перший дзвінок він зробив у Канаду, у Форт Сміт. Йому відповів засмучений жіночий голос. «Так, Вільямо Манна, будь ласка!» Він відчув, що жінка плаче. «Перепрошую, але мій чоловік, його більше немає з нами!» Я вас не розумію. Він наклав на себе руки. Самовбивство? Наклав руки? Чи цей практичний банкір? Чорт забирай, що відбувається? Те, про що він подумав, було неймовірне, але... Роберт почав дзвонити по всіх телефонах. Професора Шмітта, будь ласка. Ох! «Професор загинув під час вибуху у лабораторії. Я хотів би поговорити з Деном Вейном. Дуже шкода. Його призовий жеребець затоптав його на смерть. Ласло бушфекете, будь ласка. Балаган закритий, а Ласло мертвий. Будь ласка, Фріца Манделя. Фріц загинув унаслідок нещасного випадку. Сигнал тривоги вже звучав на повну силу. Ольгу Романенко, бідолашна дівчина, вона була така молода. Я хотів би дізнатися, як сам отця Патріні. Його бідна душа відійшла у вісні в інший світ. Я хотів би поговорити з Кевіном Паркером. Кевіна вбили. Мертві. Усі свідки мертві. Адже саме він встановив їх та розшукав. Чому він нічого не знає про те, що відбувається? Та тому, що ці вирадки чекали, поки він поїде з країни, а вже потім страчували свої жертви. Але він доповідав лише генералу Хіліарду. «Я не хочу, щоб хтось ще знав про це завдання. Ви щодня доповідатимете мені особисто». Вони використовували його для пошуку свідків. Що ж стоїть за цим? Отто Шмітта вбили в Німеччині, Ганса Бекермана та Фріца Манделя у Швейцарії, Ольгу Романенко в СРСР, Дена Уейна та Кевіна Паркера в Америці, Вільяма Манна в Канаді, Леслі Модершеда в Англії, отця Патріні в Італії, а Ласло Бушфекете в Угорщині – це означає, що цієї операції причетні служби безпеки всіх цих країн. Хтось на дуже високому рівні вирішив, що свідки падіння мають померти. Але хто і чому? Це міжнародна змова, і я опинився в самому її центрі. Роберту важко було повірити, що його теж збираються вбити. Адже він був одним із них. Але доки він не переконається в цьому, ризикувати не варто. Насамперед йому треба було придбати фальшивий паспорт, а це означало, що треба летіти до Риму, до Ріко. У літаку, що прямував до Риму, Роберт не дозволяв собі заснути. Він не думав, що так утомився. Напруга останніх 15 днів і нескінчені перельоти Зовсім виснажила його. Літак приземлився в аеропорту Леонардо да Вінчі, і першим, кого побачив Роберт, вийшовши до зали аеропорту, була Сюзан. Він зупинився вражений. Сюзан стояла спиною до нього, і на якусь мить він подумав, що помиляється, але потім почув її голос. «Дякую, на мене чекає автомобіль». Роберт підійшов до неї. «Сюзан!» Вона повернулася і здивовано дивилася на нього. «Роберт, ось так збіг. Чудовий сюрприз!» «Я думав, що ти в Гібралтарі», – сказав Роберт. Сюзан усміхнулася. «Так, ми їдемо туди, але тут у Монте якісь справи. Ми відлітаємо ввечері. А що ти робиш у Римі?» «Рятую своє життя», – подумав він, а вголос сказав, «завершую роботу». «Це моє останнє завдання, Люба, я звільняюся зі служби», – бігли його думки. «Тепер ми весь час зможемо бути разом з тобою, і вже нічого не зможе знову розлучити нас. Кидай, Монте, і повертайся до мене». Але Роберт не зміг змусити себе вимовити ці слова. Вона була щаслива у своєму новому житті. «Дай їй спокій», – подумав Роберт. Сюзан уважно подивилася на нього. «Ти виглядаєш сумленим!» – він усміхнувся. «Довелося трохи помататися!» Вони глянули один одному в очі. Їх таки тягнуло один до одного. В їхній пам'яті ще зберігся вогонь бажань, сміх, туга за коханим. Сюзан взяла його за руку і ніжно промовила «Роберт». «О, Роберте, я хотіла б, щоб ми... Сюзан!» І в цей момент підійшов щільний чоловік у шоферській формі. «Машину подано, місіс Бенкс!» І після його слів щось обірвалося. «Дякую», – відповіла Сюзан водієві і повернулася до Роберта. «Вибач, але мені час. Будь ласка, бережи себе. Обов'язково». Він подивився її у слід. Йому так багато хотілося сказати їй, було дуже приємно знову побачити її. Але щось у всьому цьому насторожувало його. Ну, звичайно. Випадковий збіг. Ще один випадковий збіг. Він узяв таксі та поїхав до готелю «Хаслер». «Ласкаво просимо, командире». «Дякую». «Я скажу хлопцю, щоби відніс ваші речі». «Хвилинку». Роберт подивився на годинник. «Десять вечора». Йому так хотілося піднятися у свій номер і лягти спати. Але спочатку треба було подбати про паспорт. «Я зараз не підніму, матимуся в номер, але буду вдячний вам, якщо туди віднесуть мої речі». «Звісно, командире». Коли Роберт повернувся, щоб вийти з готелю, відчинилися двері ліфта і звідти вивалився натовп, що ригатав і кричав. Було ясно, що вони добряче на підпитку. Один із них, міцний краснолиций чоловік, помахав рукою Роберту. «Привіт, старий, як справи?» «Дуже добре», – відповів Роберт. «Просто чудово!» – він перетнув вестибюль і вийшов до стоянки таксі. Вже сідаючи в машину, звернув увагу на підозрілий сірий опель, припаркований з іншого боку вулиці. Якось неприродно він виглядав серед великих, розкішних автомобілів. «Віа Граппа» – назвав Роберт адресу водію. Всю дорогу Роберт поглядав у заднє скло, але сірого опеля не було видно. «Я починаю нервувати, подумав Роберт. Коли вони приїхали на Віа монте Грапа, Роберт виліз на розі і, розплачуючись з шофером, краєм ока помітив на відстані сірий Опель. Хоча готовий був присягнутися, що той не йшов за їхньою машиною. Розплатившись, він повільно рушив вулицею, зупиняючись біля вітрин. Тепер він переконався, що сірий Опель повільно рухається за ним. Дійшовши до перехрестя, Роберт звернув на вулицю за стороннім рухом і попрямував у бік, протилежний руху транспорту. Опель у нерішучості зупинився на перехресті, потім проїхав далі, очевидно, з наміром перехопити Роберта на іншому кінці вулиці. Тоді Роберт повернувся і знову повернувся на Віа Монте-Грапа. Сірого опеля ніде не було видно. Роберту піймав таксі і назвав шоферу адресу. «Віа Монтічелі. Будинок був старим, непоказним. Роберту багато разів доводилося бувати у ньому під час виконання різних завдань. Він підбився сходами і постукав у двері. Хтось глянув у вічко, і за секунду двері відчинилися. «Роберто!» – вигукнув чоловік, що відкрив двері, і обійняв Роберта. «Як справи, друже?» Чоловікові було за 60, Коротко острижене сиве волосся, густі брови, пожовклі зуби. Він зачинив двері за Робертом і замкнув їх на ключ. «Все чудово, Ріко. Ріко не мав прізвища. «Такій людині, як я, – зазвичай хвалився він, – цілком достатньо просто і мені. Чим можу допомогти тобі цього разу, друже?» «Я зайнятий однією справою і дуже поспішаю, – сказав Роберт». «Ти можеш зробити мені паспорт?» – Ріко посміхнувся. «Чи римський тато не католик?» Він підійшов до шафки в кутку кімнати і відчинив її. «Якій країні ти віддаєш перевагу?» Ріко дістав з шафки пачку різнокольорових паспортів і показав її Роберту. «Є грецький паспорт, турецький, югославський, англійський. Мені потрібний американський», – сказав Роберт. Ріко витяг з пачки паспорт у синій обкладинці. «Ось, будь ласка. Ім'я Артур Батерфілд тебе влаштовує?» «Цілком. Якщо станеш ось сюди до стіни, я зроблю фотографію». Роберт підійшов до стіни, а Ріко відчинив ящик і витяг з нього полароїд. За хвилину Роберт розглядав свою фотографію. «Я не посміхнувся», – сказав Роберт. Ріко здивовано глянув на нього: Що? Я не посміхнувся, зроби іншу фотографію. Ріко знизав плечима. Як скажеш? Оце краще, сказав Роберт, розглядаючи другу фотографію, а першу недбало сунув у кишеню. Тепер переходимо до технічного боку питання, оголосив Ріко. Він підійшов до верстата, на якому стояла невелика пересувальна машина та вклеїв фотографію у паспорт. Поки він працював, Роберт підійшов до столу, заваленого різними ручками, флаконами з чорнилом та іншим приладдям, і засунув у кишеню лезо і невелику бульбашку з клеєм. Ріко розглядав свою роботу. «Непогано», – сказав він, і протягнув паспорт Роберту. «Це буде коштувати тобі 500 доларів». «Чорт забирай, він вартий того». Запевнив його Роберт і відрахував 10 банкнот по 50 доларів. Завжди приємно мати справу із такими людьми. Ти ж знаєш, як я вас люблю. Роберт, звичайно, знав це кохання. Ріко був досвідченим шевцем, який працював майже на десяток різних урядів. І всім їм був відданий. Він засунув паспорт у кишеню. «Бажаю удачі, містере Баттерфілд!» усміхнувся Ріко. «Дякую». Щойно двері за Робертом зачинилися, Ріко зняв слухавку телефону. Хтось завжди був готовий заплатити за таку інформацію. Відійшовши від будинку Ріко на 20 ярдів, Роберт дістав з кишені новий паспорт і спалив його сміттєвій урні. Саме так, будучи льотчиком, він змушував ворожі ракети вражати хібну мету. Нехай тепер шукають Артура Батерфілда. І раптом, далі вулицею, приблизно за половину кварталу, Роберт помітив сірий опель. «Цього не може бути», – подумав він. Роберт був упевнений, що цей опель був єдиним хвостом, що йшов за ним, а від нього він відірвався. Однак вони знову розшукали його. Мабуть, вони якимось чином можуть встановлювати його місцезнаходження». Тут напрошується єдина відповідь, використовувався якийсь засіб виявлення, а передавач, який подає сигнали, був у нього. Можливо, він прикріплений до одягу? Ні, вони не мали можливості зробити це. Хоча капітан Доуерті перебував у кімнаті, коли він збирав речі, вони не могли знати заздалегідь, що з одягу, що саме з одягу він візьме із собою. Роберт почав перебирати в розумі все те, що носив із собою. Гроші, ключі, гаманець, носовичок, кредитна картка. Кредитна картка? Не думаю, що вона мені знадобиться, генерали. Візьміть її і завжди носити із собою. Підлий сучий син. Тепер ясно, чому вони так легко виявили його. Сірого опеля вже не було видно. Роберт дістав кредитну картку та оглянув її. Вона була дещо товща, звичайну, за рахунок якоїсь внутрішньої прокладки. «Дуже добре», – подумав Роберт. Цим облюдкам доведеться попрацювати. Увздовж вулиці стояло кілька вантажівок, які розвантажували чи завантажували. Роберт оглянув номери машин. Підійшовши до червоної вантажівки з французькими номерами і переконавшись, що за нею ніхто не спостерігає, він засунув кредитну картку за її задній борт. Потім зупинив таксі. «Готель Хаслер, будь ласка». У вестибюлі готелю Роберт підійшов до партіє. «Подивіться, будь ласка, чи є вечірній рейс до Парижа?» «Добре, командир. Вам потрібна якась певна авіакомпанія?» «Не має значення, будь-який найближчий рейс». «Радий допомогти вам?» «Дякую». Роберт повернувся до Клерка. «Дайте, будь ласка, ключ від номера 314. Я за кілька хвилин їду». «Я зрозумів вас, командир Беламі». Клерк зняв з дошки ключ і одночасно з ним простягнув Роберту конверт. «Вам лист». Роберт насторожився. На запечатаному конверті був лише один напис – командеру Роберту Белламі. Роберт обережно обмацав конверт, потім повільно розпечатав його. Усередині лежав проспект італійського ресторану. Все було цілком вільно, за винятком, звичайно, його імені на конверті. А ви випадково не пам'ятаєте, хто вам передав його? Вибачте, вибачив Секлерк але у нас цього вечора так багато роботи. То це й не мало значення. Людина, яка передала листа, напевно була непомітною. Він узяв перший рекламний проспект, що попався, поклав його в конверт, передав клерку і простежив, в який осередок його поклали, визначивши таким чином номер кімнати. І зараз він чекає на Роберта там, на горі. Настав час було подивитися, як виглядає ворог. Почувши гучні голоси, Роберт обернувся. Побачив кампанію що на підпитку, з якою зустрівся раніше. Входячи до вестибюлю, вони сміялися і співали пісні. «Безперечно, вони ще десь додали». Повний чоловік звернувся до Роберта. «Привіт, хлопче, ти пропустив чудову вечірку». Роберт гарячково кивнув. «А ви любите вечірки?» – запитав він. «А як же? Там на горі справжнє життя!» – сказав Роберт. «Випивка, дівчатка, все, що хочете! Ходімо зі мною, хлопці!» «Відразу видно, американця!» – чоловік облапив Роберта. «Ви чули, хлопці? Наш друг влаштовує вечірку!» Вони всією юрбою валилися в ліфт, і піднялися на третій поверх. «Ці італійці справді розуміються на житті», – сказав один із компанії. «Це ж вони вигадали оргії, так?» «Я й маю намір показати вам справжню оргію», – пообіцяв Роберт. Вони підійшли до його номера, і Роберт вставив ключа у замкову щілину. «Чи всі готові повеселитися?» У відповідь пролунав дружний хор голосів. Роберт повернув ключ – Ривком відчинив двері і відскочив убік. У номері було темно. Роберт клацнув вимикачем. Посередині кімнати стояв високий худий чоловік, наполовину витягнувши з кишені піджака Маузер із глушником. Побачивши великий натовп людей, які з цікавістю дивилися на нього, він швидко сунув пістолет назад у кишеню. «Гей, а де випивка?» – заволав один з компанії. Роберт показав на незнайомця. «Ось, у нього все є!» Натов обступив незнайомця. «Де випивка, друже? А де дівчата?» «Давайте влаштуємо вечірку просто на дорозі!» Чоловік спробував пробитися до Роберта, але Натов перегородив йому шлях. Він безпарадно спостерігав, як Роберт вискочив із номера і замкнув двері. Вниз Роберт мчав через дві сходинки. Втікши до Вестобюлю, він поспішив до виходу, але його гукнув порт'є. «Командер Беламі, я замовив вам квиток. Рейс 312 «Ер Франц» вилітає до Парижа о першій ночі. «Дякую», – на ходу кінув Роберт. Він вискочив на невелику площу, з якої відкривався краєвид на сходи на площі Іспанії. Таксі, що під'їхало, якраз висадило пасажира. Роберт сів у машину. «Віа Монте Граппа», сказав він. Тепер йому було ясно, що його мають намір вбити. «Їм буде не так легко зробити це», – подумав Роберт. З мисливця він перетворився на дичину, але мав величезну перевагу. Вони самі добре підготували його. Він знав усі їхні прийоми, сильні та слабкі місця, і тепер мав намір використати всі свої знання проти них. Спочатку йому треба збити їх зі сліду. Людям, які розшукуватимуть його, повідають якусь історію про те, що він розшукується за контрабанду наркотиків, бивство чи шпигунство. Їх попередять, що він небезпечний під час затримання, тому краще не ризикувати, а пристрелити його. «Будь ласка, на вокзал», – сказав Роберт таксисту. «Вони полюють за ним, але вони не мали часу, щоб розіслати всюди його фотографії, так що поки його не знали в обличчя». Машина зупинилася. «Вокзал, сеньоре», – сказав таксист. «Зачекаємо тут кілька хвилин», – сказав Роберт водієві і уважно оглянув майдан перед вокзалом. На перший погляд усе було гаразд, нічого незвичайного не впадало у вічі. Таксі та машини під'їжджали та від'їжджали, висаджуючи та беручи пасажирів. Поліцейські були зайняті тим, що проганяли машини з місць, заборонених для стоянки. Але щось таки насторожило Роберта, і раптом він зрозумів, о чому річ. Прямо перед будівлею вокзалу, в тому місці, де було заборонено стоянку, стояли три непримітні седани. У середині машин нікого не було – і поліція не звертала на них уваги. «Я передумав», – сказав Роберт таксисту, – «Віа Венето, 110... 110А». У цьому місці його стали б шукати в останню чергу. Посольство і консульство США розташовувалися в будівлі з рожевою штукатуркою, що виходить фасадом на «Віа Венето» і обнесена чорним залізним парканом. У цей час посольство було вже закрито, але паспортний відділ консульства працював цілодобово. У вестибюлі першого поверху за столом сидів морський піхотинець. З появою Роберта він підняв голову. «Чи можу я вам допомогти, сер? «Так, я хочу подати запит на отримання нового паспорта. Я загубив старий». «Ви громадянин США?» «Так», – піхотинець вказав йому на кабінет наприкінці вестибюлю. Там вам допоможуть, цер. Останні двері. Дякую. У кабінеті перебували шість відвідувачів, які отримували паспорти, заявляли про зникнення та отримували візи. А мені потрібна віза для відвідин Албанії. У мене там родичі. Мені треба сьогодні отримати новий паспорт. Маю встигнути на літак. Я не знаю, що з ним трапилося. Мабуть, залишив у Мілані. Вони вихопили у мене паспорт прямо із сумочки. Роберт стояв і слухав. Крадіжка паспортів в Італії перетворилася на свого роду квітучий бізнес. Тут завжди можна було придбати документ. На початку черги стояв добре одягнений чоловік середнього віку. Він отримував американський паспорт. Ось ваш новий документ, містере Кауане. Шкода, що з вами сталася така сумна історія. У римі маса кишенькових злодіїв. Впевнений, що вони вже його не вкрадуть, сказав Кауан. Так бережіть його, сер. Роберт побачив, що кауан поклав паспорт у кишеню піджака і повернувся, щоб піти. Роберт ступив йому назустріч, вдав, що спіткнувся, і налетів на Кауана, мало не збивши його з ніг. Ох! «Вибачте, великодушно!» – вибачився Роберт і поспішно поправив піджак на Кауані. «Все гаразд!» – відповів Кауан. Роберт розвернувся, вийшов з кабінету та пішов до чоловічого туалету у весебюлі. Паспорт Кауана був у нього в кишені. Він переконався, що в кімнаті нікого немає, зайшов у кабінку та витягнув лезо для бритви та пляшечку клею, які вкрав у Ріко. Дуже обережно. Він вирізав лезом фотографію Кауана з паспорта та приклеїв свою – Ріко. Ту, що зробив Ріко. Роберт малувався своєю роботою. Чудово. Тепер він був Генрі Кауан. Через п'ять хвилин він був на Віа Венето, зупинив таксі та попрямував до аеропорту. Коли Роберт прибув до аеропорту, було вже пів на першу – він зупинився в холі, озираючись у пошуках чогось незвичайного. На перший погляд, все виглядало нормально. Ні поліцейських машин, ні підозрілих людей. Великий хол був заставлений сійками різних авіакампаній і здавалося, що за ними ніхто не ховався і не тинявся поблизу. Однак, щось знову насторожило його, хоча він навіть не міг точно визначити, що саме. На іншому боці залу була стійка компанії Air France. Роберт пройшов повз неї і звернувся до жінки, що стоїть за стійкою компанії. Аліталія. Добрий вечір. Добрий вечір. Чим можу служити, сеньори? Ви не могли б оголосити радіо, щоб командир Роберт Беламі підійшов до телефону автомата? Звичайно, сеньори, відповіла жінка і зняла трубку телефону. За кілька метрів від Роберта повна жінка середніх років перераховувала свої валізи, відчайдушно сперечаючись із службовцем авіакомпанії, який вимагав від неї доплати за зайву вагу. В Америці з мене ніколи не вимагали доплати за зайву вагу. Жаль, мадам, але якщо ви хочете забрати з собою всі ці валізи, то вам доведеться доплатити». Роберт підійшов ближче до жінки і в цей момент по радіо пролунав голос диктора. «Командер Роберт Беламі, підійдіть, будь ласка, до телефону автомата!» «Командер Роберт Беламі, підійдіть, будь ласка, до телефону автомату!» Оголошення луною рознеслося по всій залі. Повз Роберта проходив чоловік із сумкою. «Вибачте, будь ласка», – звернувся до нього Роберт. Чоловік обернувся до нього. «Так, я чув, що дружина викликає мене по радіо, але…» Роберт показав на валізи, що стояли поруч. «Я не можу залишити багаж». Він дістав 10-доларову банкноту і простяг чоловікові. «Будь ласкаві, підійдіть до телефону автомата і скажіть їй, що за годину я заїду за нею в готель. Буду вам дуже вдячний». Чоловік подивився на десятидоларову купюру. «Так, звичайно». Роберт спостерігав, як він підійшов до телефону автомата, зняв слухавку і приклав її до вуха. «Ало? Алло?» Наступної секунди поряд з ним, мов з-під землі, виросли четверо здорових чоловіків у чорному і притиснули бідолаху до стіни. «Гей, у чому річ?» – крикнув він. «Спокійно», – відповів один із чоловіків. «Що ви робите? Заберіть від мене свої руки!» «Не шуміть, командер, це не допоможе». «Командер? Та ви помилились? Мене звуть Мелвін Девіс, я з Омахи». «Припиніть валяти дурня». «Хвилинку. Мене послали сюди. Он той чоловік, який вам потрібний». Він показав туди, де Роберт стояв. Але там уже нікого не було». Біля будівлі аеровокзалу був готовий до відправки автобус. Змішавшись з пасажирами, Роберт Сіфоніго вмастився на задньому сидінні і поринув у роздуми, обмірковуючи подальші дії. Йому треба було поговорити з адміралом Вітакером і спробувати з'ясувати, що відбувається. Хто несе відповідальність за вбивство невинних людей тільки тому, що вони побачили те, що їм не бачилося. Можливо, це генерал Хіліард, Дастін Торнтон або загадковий тест Торт... Торнтона Віллард Стоун. Чи може він бути якимось чином замішаним у цій справі? А Едвард Сандерсон, директор АНБ, чи можуть вони діяти разом? А чи це не від президента? Роберту були потрібні відповіді на всі ці запитання. Поїздка автобусом зайняла годину. Коли автобус зупинився перед готелем «Іден», Роберт вийшов. «Мені треба вибратися з цієї країни», – подумав він. У Римі була лише одна людина, якій він міг довіряти. Полковник Франческо Цезар, голова Італійської служби безпеки. З його допомогою він покине Італію. Полковник Цезар затримався на роботі постійно йшов обмін терміновими телеграмами між службами безпеки різних країн. І всі телеграми стосувалися Роберта Беламі. У минулому полковник Цезар працював із командором Беламі і дуже любив Роберта. Цезар зітхнув і глянув на останню телеграму, що лежить на столі перед ним – «Знищити». У цей момент у кабінету війшла секретарка. «Вам дзвонить командир Беламі!» Цезар здивовано наглянув на неї. Беламі? Власною персоною? Почекавши, доки секретарка вийде з кабінету, він зняв слухавку телефону. «Роберт! Чао, Франческо! Чорт забирай, що відбувається?» «І ти ще питаєш, друже, у мене з приводу тебе купа термінових повідомлень. Що ти накоїв?» «Це довга історія», – сказав Роберт а в мене мало часу. Що говорять про мене? Що ти пішов зі служби, і тепер розпускаєш мову про секретні справи? Що? Кажуть, що уклав якусь угоду з китайцями та... Боже мій, але це ж смішно. Чому? Їм в буде мало моєї інформації. Заради Бога, Роберте, тут немає нічого смішного. Розумієш, Франческо? Я щойно відправив на смерть 10 ні в чому невинних людей, а тепер я маю стати 11-м. Де ти? У Римі я не можу вибратися з вашого бісавого міста. Цезар промовчав деякий час. Чим я можу допомогти? Мені потрібне якесь безпечне місце, де ми могли б поговорити та вирішити, яким чином мені вибратися з країни. «Ти можеш це організувати?» «Так, але ти маєш бути обережним. Дуже обережним. Я сам заїду по тебе». Роберт полегшено зітхнув. «Дякую, Франческо. Я цього не забуду». «Як кажуть у вас в Америці, за тобою борг. Ти де?» «Бар Лідо. У Трасте Вері». «Чекай там. Буду рівно за годину». «Дякую, друже». Роберт повісив слухавку. Попереду мав довгу годину. Через півгодини два непримітні автомобілі зупинилися за 10 ярдів від бару ліду. У кожній машині сиділо по чотири особи, озброєні автоматами. «З першої машини виліз полковник Цезар. Діяти швидко. Бажано, щоб більше ніхто не постраждав». Чотири людини мовчки завернули за ріг, перекриваючи задній вихід із залу. Роберт Беламі спостерігав за цією картиною з даху будівлі, розташованої з іншого боку вулиці. Він побачив, як Цезар та його люди взяли зброю на поготові і вдерлися до бару. «Добре, виродки», – подумав Роберт, – «гратимемо за вашими правилами».